10. Зіткнувшись з анулюванням життя Коли мертвих агентів Німба поклали на похоронне багаття, жнець Фарадей опустив факел до тріски і підпалив його. Розгорівся вогонь. Спершу повільно, а далі швидкість розгоряння зростала. Коли мертві почали палати, дим дедалі темнішов. Фарадей повернувся до присутніх муніри, Лоріани та всіх колишніх агентів Німба. Він довго мовчав, слухаючи рев полум'я – тоді він почав свій панегірик. Віки тому народження супроводжувалося смертним вироком, почав він. Народитися означало, що зрештою настане смерть. Ми залишили такі примітивні часи позаду, але тут, в цій недослідженій дичовині, природа й досі зберігає свою нищівну позицію з приводу життя. З безкінечною скорботою оголошую присутніх перед нами тимчасово мертвих «мертвими назавжди». Нехай тугу, яку ми відчуваємо за померлими, заспокоїть наші наніти, але навіть більше – спогади життів, якими вони жили. І я сьогодні вам обіцяю, що цих достойних чоловіків та жінок не зітруть з пам'яті, не збезчестять. Те, яким вони були, перш ніж потрапити в сліпу зону, безперечно буде збережено в якості сконструйованих спогадів у другорядному мозку шторму, і я особисто зарахую їх до своїх зібраних. Якщо і коли ми полишимо це місце, я вшаную їх, надавши імунітет їхнім рідним, як вимагається від жанців. Жнець Фарадей ще якусь мить дозволив своїм словам засвоїтися, і доки більшість присутніх не могли наважитися дивитися, Фарадей повернув погляд до полум'я. Доки тіла поглиналися вогнем, він стояв без сліз і непохитно. Похмурий свідок, який повертає честь, котру в цих людей викрила несанкціонована смерть. Лоріана не могла змусити себе дивитися на вогнище, натомість вона зосередилася на Фарадеві. До нього підійшли багато агентів Німба, щоб подякувати. Вона ж трохи розплакалась, побачивши, як вони його шанували та поважали. Це дало їй надію, що з часом цитетет жінців могла відновитися після затоплення ендури. Лоріана небагато знала про битву жінців Старого Ладу та Нового Порядку. Як і більшість, вона знала лише те, що в їхніх лавах були проблеми, і що це ніяк її не обходило, як агента Німба. Однак її вразив панегірік Фараде, і те, як він стоїчно дивився на полум'я. Хоча вона знала, що горе, що він відчував споглядаючи вогонь, розповсюджувалося за межі мертвих перед ним. «Ви були близькі?» – поцікавилася Лоріана, коли інші навколо них розійшлися. «Я маю на увазі женицю кері. Жнець Фарадей глибоко вдихнув, але тоді закашлявся від диму, коли вітер на мить змінив напрямок. Ми були старими друзями, сказав їй Фарадей, а жниця Анастасія була моєю ученицею. Без них світ буде значно тьмянішим місцем. Доки жниця Кюрі була легендою, жниця Анастасія лише нещодавно стала помітною фігурою в світі, як вона дозволяла людям обирати часто спосіб свого збирання, як вона примусила розпочати розслідування. Вона, безперечно, стане популярною в прийдешні роки. Інколи смерть призводить до публічного забуття. Інколи це може підняти тебе до небес». «Я краще піду», – мовила Лоріана, – «перш ніж Моніра почне ревнувати». Фарадий відповів на це слабкою усмішкою. «Вона дуже про мене піклується», – зізнався він, – «а я про неї». Лоріана пішла шукати директорку Гіллярд. Доки жоден інший агент Німба не мав можності дивитися, як пайлають мертві, директорка Гіллярд навіть не прийшла на цю церемонію. Це було на неї не схоже. Лоріана знайшла її, коли та сиділа на лавці далеко від інших, споглядаючи океан. Єдиним джерелом світла були язики полум'я від далекого поховального вогнища, і вітер постійно змінював напрямок, тож було неможливо ігнорувати запах диму. Місяць світив десь в іншому місці, залишаючи горизонт за хмарами. Лоріана сіла поруч і спершу нічого не говорила, бо що можна було сказати, щоб якось полегшити цю ситуацію. Зараз директорці була потрібна компанія, і ніхто інший не був готовий її надати. Це моя провина, нарешті заговорила Гіллярд. Ви не могли знати, що це трапиться, сказала її Лоріана. Я мала передбачити небезпеку, і я мала розвернути нас з тієї ж миті, коли комп'ютери на човні втратили контакт зі штормом. Ви так вирішили? Якби я була на вашому місці, то, певно, зробила б так само. Це все одно не заспокоїло директорку. Тоді ви така ж недоумкувата, як і я. І хоча Лоріана часто почувалася недоумкуватою, стаючи об'єктом жартів інших агентів, вона більше так не почувалася. Посеред усієї цієї безпорадності вона почувалася сильною. Як не дивно. Ніч була тепла, а море спокійним та принадним. Це ніяк не полегшило страждання Одри Гіллярд. Свого часу вона була відповідальна за велику кількість смертей. Цього було важко уникнути, коли ти – керівниця управління взаємодії. Траплялися нещасні випадки. Лихочинці втрачали контроль під час пробаційних зустрічей або що, але в кожному такому випадку тимчасово мертвих відроджували. Однак це було інакше. Одра Гіллярд не була жницею. Її не тренували та не готували до відповідальності за чиюсь смерть. Тепер вона почала поважати цих дивних, одягнених у манті привидів, бо лише надзвичайна людина може щодня нести такий тягар. Або хтось взагалі без сумління. Чи хтось із таким глибоким та міцним сумлінням, що його осердя може втриматися, зіткнувшись за нулюванням життя. Одра відіслала Лоріану геть, кажучи їй, що має побути на самоті. Зараз вона могла чути на острові позаду себе голоси. Всі лементували і намагалися змиритися з ситуацією. Вона могла внюхати запах поховального вогнища, і вона могла бачити, як ще одне тіло колихається на хвилях, і от-от буде викинути на берег. З 977 людей, яких вона переконала на цю подорож, вижили лише 143. Як сказала Лоріана, Одра не знала об'єму небезпеки, але вона могла покласти вину лише на власні плечі. Її наніти боролися в благородній битві, щоб покращити її настрій, але вони програли, бо технології не мали значного впливу в цьому безнадійному місці. Якби вони перебували будь-де в іншій точці світу, навіть зберігаючи мовчинку, шторм би залишався системою безпеки, втручаючи, щоб врятувати її від поступового падіння. Але, як вона вже зауважила, ніч була тепла, а море принадним. Отож, Одра Гіллярд вирішила, що настав час прийняти запрошення. Тіло директорки Гіллярд так і не знайшли, але всі знали, що трапилося, бо багато хто бачив, як вона заходила в океан. «Чому ви її не зупинили?» – волала Лоріана до чоловіка, який все бачив. Він знизав плечима. «І я гадав, що вона йде поплавати!» Лоріану ужахнула його тупість. Як він міг бути таким наївним? Як він міг не помітити напруженість, яку відчувала бідолашна жінка? Але зрештою самогубство просто ніколи не траплялося. Так, люди іноді вдавалися до недбалої поведінки, після якої регулярно тимчасово помирали, але всі завжди розуміли, що це буде тимчасово. Самозбиралися лише женці. Якби цей острів перебував у сфері впливу шторму, то амбудрон надіслали б тієї ж миті, коли вона втопилася. Для всіх інших у світі, навіть на найвіддаленіших місцях, існували центри відродження. Її б у межах кількох хвилин надіслали б на відродження. То це таким було життя в Постійно відчувати фінальність твого життя, який жахливий спосіб існування. За кілька хвилин після підтвердження смерті директорки Гіллярд, агент Сікора почав заповзятливо захоплювати контроль. Наступного ранку Муніра прийшла, щоб стисло розповісти Лоріані про те, який багаж і корисні уламки вимила на берег, і Сікора просто лютував. А чому себе говорити з нею? допитувався в Муніру він. Після смерті директорки саме я наступний за старшинством. Ви мусите говорити зі мною!» І хоча минуле життя натронувала Лоріану поступитися перед вищим рангом, вона повстала проти власних інстинктів. «Боби, вас звільнили, як і всіх нас решту!» заговорила вона, аж тремтячи через порушення субординації, вираженого під час вживання його імені. «А це означає, що більше немає ніяких наступних за старшинством!» Він зиркнув на неї так, що це мало злякати, але водночас почервонівши, що підірвали його суворий погляд. Це змусило його видаватися примихливим, а не переконливим. «Ми ще побачимо!» – швидко йдучи геть, сказав він. Жнець Фарадей помітив цю розмову, стоячи трохи далі, та підійшов до Лоріани. «Відчуваю, що він не дасть нам спокійно жити», – зауважив Фарадей. «Він бачить вакуум влади і має намір його заповнити». «Наче токсичний газ», – додала Муніра. «Він мені ще з першої миті не сподобався. Сікора завжди вважав, що мав бути директором», – сказала Лоріана. Але Шторм ніколи б не підвищив його до цієї посади. Вони спостерігали, як Сікора роздавав накази. Їх швиденько виконували більш догадливі колишні агенти Німба. Фарадей схрестив руки на грудях. Я неодноразово спостерігав, як влади жадають ті, хто відчував її смак. Але я ніколи насправді не розумів цієї жаги. «Ви і Шторм, – зауважила Лоріана. – Прошу? – Він не підкупний. Здається, це у вас спільне. – Муніра схвально загоготіла. Фарадея це зовсім не вразило. Він взагалі щиро не сміявся, відколи Лоріана розповіла йому, що трапилося на ендурі минулого місяця. Тепер вона шкодувала, що взагалі йому про це розповіла. «Мені далеко до цілісності і далеко до бездоганності», – сказав він. «Упродовж життя я накоїв чимало егоїстичних помилок. Як от взяв двох учнів, коли було достатньо лише одного». Як от фальсифікація моєї смерті задля їх порятунку і безглузде саме переконання, що так я можу зробити більше добра, ніж за життя. Він, безперечно, відчував глибокий біль, переживаючи ці спогади, але мав відпустити смуток цього моменту. Ми знайшли це місце, сказала Муніра. Гадаю, це величезне досягнення. Невже? відреагував Фарди. Немає жодних доказів, що це місце взагалі комусь допомогло. Вони звернули увагу на різноманітні види діяльності, що відбувалися навколо. Некваліфіковані спроби зайнятися підводною риболовлею, групки співрозмовників, доки люди формували групки та боролися за становище. Некомпетентність та підступи. Мікрокосмос людської раси. «А чому ви тут з'явилися?» – поцікавилася Лоріана. Муніра з Фарадеєм перезернулася. Фарадей нічого не сказав, тож відповіла Муніра. «Жнецькі справи. Не варто про це хвилюватися». «Таємниці не допоможуть нам вижити в цьому місці», – сказала їм Лоріана, після чого Фарадий повів бровою. Тоді повернувся до Муніри. «Ви можете розповісти їй про запобіжних засновників», – мовив Фарадий. «Оскільки ми його досі не знайшли, це й досі лише казка. Історія, щоб жінці ночі не спали». Але перш ніж Муніра могла пояснити, до них підійшов Сікора. «Все вирішено», – заговорив Сікора. «Я поспілкувався з більшістю наших агентів, і вони чітко висловили бажання бачити мене лідером». Лоріана знала, що це брехня. Він говорив максимум з п'ятьма чи шістьма агентами. Однак вона знала і те, що досить багато вцілілих мали вищий, ніж у неї ранг. Якщо до цього дійде, навіть якщо вони не хотіли, щоб керував Сікора, то ні не призначить на цю позицію Лоріану. «Кого вона дурила?» Її важливість закінчилася, що й на пляжі повідчинялися капсули. «Пане Сікоро, звісно. Сказав Фарадей. «Ми будемо покладатися на вас в усьому, що стосується ваших людей. Муніра, можете розповісти пану Сікорі про всі речі, котрі виконала на берег? Він буде керувати їх розподілом». Муніра трохи стенула плечима та пішла з Сікорою, який набундючився та залишився після винагороди свого збурення. Почуття приниження Лоріани, певне, було очевидним, бо Фарадей серйозно на неї подивився. «Ви проти?» Ваша честь, ви самі сказали, що Сікора жадає влади. Я не казала, що має бути головною, але знаю одне: Сікора теж не має ним бути. Фарадей нахилився трохи ближче. І я усвідомив, що коли побудувати навколо деспотичної дитини пісочницю і дозволити їй там керувати, то це дозволяє дорослим займатися справжньою роботою. Лоріана ніколи не розглядала такої перспективи. І в чому полягає справжня робота? «Доки пан Сікор розбиратиме розкислі сорочки та всяку всячину, ви візьмете на себе справу померлої директорки і станете очима Шторму в місці, де він не може бачити». «Чому?» – запитала у Фарадея Муніра, щойно вони змогли залишитися на Одинці, подалі від підслуховування агентів Німба. «Чому ви хочете допомогти цій дівчині?» «Шторм пошириться і на це місце. Подобається це нам чи ні?» – сказав їй Фарадея. Це було невідворотно, відколи він побачив карту, зазирнувши нам за плечі. Краще, якщо він зробить це завдяки комусь, і з ким краще порозумітися, ніж з Сікорою. Вгорі защебетала пташка. Істота, а можливо, навіть вид, якого ніколи не бачив Шторм. Муніра отримувала задоволення, знаючи те, чого не знав Шторм. Але так триватиме недовго. «Я хочу, щоб ви подружилися з Лоріаною», – мовив Фарди. «Справді подружилися з нею». Для Муніри, яка своїми найближчими друзями вважала мертвих женців, чиї щоденники щитала в бібліотеці Олександрії, це було вагоме прохання. Чим це допоможе? Вам потрібно мати компаньйона серед цих людей, когось надійного, хто може тримати вас у курсі всього, коли таке нарешті з'явиться шторм. Це було розважливе прохання, хоча Муніра помітила, що Фарадей сказав ви, а не ми. Поділися зі мною своїми тривогами, я слухаю. Я збентежений. Світ величезний, космос ще більший. Однак мене тривожать не зовнішні фактори, а внутрішні. Тоді заспокой свої думки. Зосередься на одній речі зараз. Але всередині цього розуму стільки всього, стільки досвіду для перегляду, стільки інформації. Я не готовий за це братися. Прошу, будь ласка, допоможи. Я не можу. Ти маєш сам опрацювати кожен спогад, дізнатися, як вони поєднуються, зрозуміти, що кожен з них означає. Це занадто. Така справа занадто складна. Прошу, будь ласка, припиниться. Прошу, нехай це зупиниться, це нестерпно. Мені надзвичайно прикро, що тобі боляче. Ітерацію номер 3.89 видалено.